Платіж завжди обопільний, переконаний Берн, і полягає в почуттях, не обов'язково однакових, які гра викликала учасників. Отже, відмітними рисами гри є наявність прихованих мотивів і виграшу. Головне у грі – не вияв нещирого характеру почуттів, а вміння ними керувати». Коли людина не здатна управляти своїми почуттями, то гра може призвести до вибуху емоцій конфліктних ситуацій. Приміром, гра «Якби не ти», написана Берном у межах трансакційного аналізу, її сутність полягає в тому, що зовні один із партнерів звинувачує іншого в обмеженні його свободи нарікає на пригнічення його індивідуальності, а насправді гравець потерпає від страху дістати свободу і самостійність, бо підспудно потребує батьківської опіки. Інший гравець має шанс відігратись і зупинити потік нарікань свого партнера, мовивши «Я хочу зарадити твоєму горю, тому звільняю тебе від необхідності». Ця гра дає змогу перекласти відповідальність за власні невдачі на іншого. Це один із способів психологічного захисту. Шостий, найвищий рівень – це близькість. На цьому рівні спілкування людина щира, безкорислива, прихильна до іншого всіма силами своєї душі. Цікаво, що прийняті правила і традиції у спілкуванні теж належать до ігор, у які грають люди. Практика підтвердила існування трьох ліній поведінки – спілкуванні, які особливо виразно окреслюються під час бесіди. На рівних домінування і підкорення, що досягається за допомогою певних пози і погляду, характеру, і темпу мовлення, ініціатива в установленні контакту. Ці лінії поведінки реалізуються завдяки наявності в людини трьох начал, трьох ролей, які виявляються, на думку американського вченого Берна, у трьох позиціях – дорослого, батька і дитини. Дорослий керується принципом реальності, його мислення є послідовним і логічним, а життєвою метою виступає діяльність. При цьому він спроможе конструктивно розв'язувати виниклі проблеми. У кожній людині є дорослий. Разом з тим, кожний колись був дитиною і завжди зберіг у своїй душі дитячі форми реагування запевняє Берн. Відтак, дитині притаманий принцип насолоди, втіхи, її мислення підпорядковане афектам. Нарешті, поняття «батько» виникає через ототожнення себе з батьками. Як твердить Берн, кожен носить у собі батька, бо у кожної людини були батьки або ті, хто їх заміщав. І він зберігав у собі низку станів «я», які повторюють стани «я» його батьків, як він їх сприймав. Ці батьківські стани «я» за деяких обставин починають активізуватися. Роль дорослого – це сприймання світу таким, яким він є. Тобто людина в своїй життєдіяльності керується принципом реальності. Позиція батька – людина не цікавиться, яким є світ, бо точно знає, яким він є, який він має бути. Це той, хто діє за принципом «добре, погано, можна, заборонено», наставляє і карає. Роль дитини – це безпосередність, ставлення до реальності, як до гри, вияв почуттів за принципом «хочеться, не хочеться», «цікаво», Цікаво. Людина, обравши певну роль для спілкування, підкреслює її відповідною манерою поведінки, використанням типової лексики,